Eszter könyve. Első rész. vírus idején történt. Ez az ahasvírus az, aki uralkodott Indiától fogva Szerecsen országig 127 tartományon. Azokban a napokban, amikor Ahasvérus király ült királyi székében, amely susán várában volt, uralkodása harmadik évében lakomát szerze minden fejedelmének és szolgáinak, perzsia és média hatalmasai, főemberei és a tartományok fejedelmei előtte valának, Midőn mutogatá országot dicsőségének gazdagságát, és az ő méltóságának fényes díszét sok napon át, 180 napig. És mikor elmúltak ezek a napok, tőn a király az egész népnek, mely susán várában találtaték kicsinytől nagyig, hét napig tartó lakomát, a király palotája kertjének udvarán. Fehérgyapjú és kékbíbor szőnyegek valának megerősítve a fehérgyapjúból és bíborból való köteleken, ezüst karikákon és fehér márványból való oszlopokon. Aranyból és ezüstből való kerevetek voltak az alabástromból, fehér márványból, gyöngykőből és vörös márványból való padozaton. Ittak pedig aranypoharakból és külön különféle poharakból, és királyi bor bőven volt királyi módon. És az ivás rendelet folytán kényszer nélkül történt, mert így hagyta meg a király minden gond hogy kinek kinek akarata szerint cselekedjenek. Vásti királyné is lakomát szerze a nőknek a királyi házban, mely a hasvérus királyé volt. Hetedik napon, mikor megvidámult a király szíve a bortól, mond a méhumánnak, biztának, hárbonának, biktának és abaktának, zetárnak és karkásnak, a hét udvarmesternek, akik szolgálának a hasvérus király előtt, hogy hozzá kell vástit a királynét a király elé, királyi koronával, hogy megmutassa a népeknek és fejedelmeknek az ő szépségét, mert szép arcú volt. De Vásti királyné nem akart menni a király szavára, mely volt az udvarmesterek által. Erre igen megharagodott a király, és az ő haragja felgerjedt benne. És mondta a király az időket mérő bölcseknek, mert a királynak összes dolgai a jog és törvénytudók elé tartoznak, legközelebb valának pedig hozzá Karséna, Sétár, Admata, Társis, Méres, Marséna, Mémukán, Perzsiának és médiának hét fejedelme, akik látták a király arcát és elől ülének az országban. Törvény szerint mit kellene cselekedni vásti királynéval, mivel hogy nem teljesítette a hasvérus királynak az udvarmesterek által üzent beszédét. Akkor mond a mémukán a király és a fejedelmek előtt. Nem csak a király ellen védkezett Vásti királyné, de valamennyi fejedelem és minden nép ellen, a hasvírus király minden tartományában. Mert a királyné cselekedetének híre fut minden asszonyhoz, úgy, hogy megvetik férjeiket szemeik előtt, és azt mondják, a hasvírus király megparancsolta, hogy Vásti királyné hozzá menjen, és nem men. És a napon ugyanazt fogják mondani Perzsia és média fejedelem asszonyai, akik meghallják a királyné cselekedetét, a király minden fejedelmének, és lesz elég megvetés és harag. Ha azért a királynak tetszik, bocsásson ki királyi parancsot a maga részéről, és irattassék a perzsamét törvények közé visszavonhatatlanul, hogy ne jöjjön többé vásti a hasvérus király színe elé, és hogy az ő királyságát adja a király másnak, aki jobb ő nálánál. És hallják meg a király rendeletét, amelyet ténd egész országában, mert igen nagy az, hogy minden asszony adja meg a tiszteletet az ő férjének, a legnagyobbtól a legkisebbig. És tetszett a szó a királynak és a fejedelmeknek, és a király mémukán beszéde szerint cselekedék. És leveleket külde a királynak minden tartományába, tartományról tartományra, annak saját írása szerint, és népről népre, annak nyelve szerint, hogy legyen minden férfi úr az ő házában, és beszéljen az ő népének nyelvén. Második rész. Ezek után, amint megszűnt a Hasvérus király haragja, megemlékezék Vástiról, és arról, amit cselekedett, és arról, amit végeztek felőle, és mondának a király apródai, akik néki szolgálának. Keressenek a királynak szép ábrázatú szűzleányokat, és rendeljen a király tiszteket országának minden tartományába, akik gyűjtsenek össze minden szép ábrázatú szűzlány susán várába az asszonyok házába, hégainak, a király kamarásának, az asszonyok őrzőjének keze alá, és adjanak nékik szépítő szereket és az a lány, aki tetszik a király szemeinek, uralkodjék vásti helyett, és tetszett a dolog a királynak, és úgy cselekedék. Volt egy zsidó férfiú Susán várában, akinek a neve Márdokeus, Jáírnak fia, aki simei fia, aki Kis fia, Benyámin nemzetségéből, aki Jeruzsálemből fogva vitetett el a száműzött néppel, amely elvitetett Jekóniással, a Júda királyával együtt, Akit rapságba vitt el Nabukodonozor, babilóniai király. És ez gondviselője volt Hadassának, azaz Eszternek, az ő nagybátya leányának, mert sem atya, sem anyja nem volt. És a leány szép alakú és szép ábrázatú volt, és mikor meghalt az ő atya és anyja, Márdokeus leánya gyanánt magához fogad el. Lőn pedig, mikor a király parancsa és rendeletek kihirdettetett és sok leány gyűjtetett susán várába, Hégai keze alá, akkor felvétetett Eszter is a király házába, Hégainak, az asszonyok őrének keze alá. És tetszett a leány az ő szemeinek, és kegyébe fogadá, és hihete néki szépítős szereket adni, és kiadni az ő részét és hét leányzót, akit néki a királyházából kellett kiszemelnie, és vivé őt és az ő szolgáló leányait az asszonyok legjobb házába. Meg nem monddá Eszter az ő nemzetségét és származását, mert Márdokeus meghagyta néki, hogy meg nem mondja. Márdokeus pedig minden nap járt az asszonyok házának pitvara előtt, hogy tudakozódjék Eszter, hogy léte felől, és hogy mi történik vele. Mikor pedig eljött az ideje minden leánynak, hogy bemenne Ahasvérus királyhoz, miután asszonyok törvénye szerint 12 hónapig bántak vele, mert ennyi időbe telik az ő szépítésük, 6 hónapig olajjal és 6 hónapig illatos szerekkel és az asszonyi szépítőszerekkel, akkor így ment a leány a királyhoz. Mindent, amit kívánt, megadtak néki, hogy menjen azzal az asszonyok házából a király házáig. Este bement, és reggel visszatért az asszonyok második házába, Sahas Gáznak, a király udvarmesterének, a hálótársak őrzőinek kezei alá, nem jött többé a királyhoz, csak ha kívánta őt a király, és nevén hívták. Mikor azért eljött az ideje Eszternek, a Márdokeus nagybátyja, Abihai leányának, akit leánya gyanánt fogadott, hogy bemenne a királyhoz, nem kívánt mást, mint amit Hégai, a király udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott néki, és kedves volt Eszter mindenki szemei előtt, aki őt látá. És felvitték Eszter Ahasvérus királyhoz, az ő királyi házába, a tizedik hónapban, ez a téved hónapja, országlásának hetedik évében. És a király Esztert minden asszonynál inkább szereti, és minden leánynál nagyobb kedvet és kegyelmet nyert ő előtte, és tette a királyi koronát az ő fejére, és királynévét tette vásti helyett. És nagy lakomát adott a király minden ő fejedelmének és szolgáinak, az Eszter lakomáját, és a tartományoknak nyugalmat adott, és ajándékokat osztogat a király módjára. És mikor összegyűjték a szűzeket másodszor, Márdokeus ült a király kapujában. És Eszter nem mondá meg sem származását, sem nemzetségét, miképpen megparancsolál néki Márdokeus, mert Márdokeus szavát Eszter úgy fogadta, mint mikor gyámja volt. Azokban a napokban pedig, mikor Márdokeus ült a király kapujában, Megharagudott Biktán és Téres, a király két udvarmestere, a kapu őrei, és azon voltak, hogy rávetik kezeiket Ahasvérus királyra. Tudtára esett a dolog Márdokeusnak, és megmondá Eszter királynénak, és Eszter elmondá a királynak Márdokeus nevében. És megvizsgálták a dolgot, és úgy találták, és mind a kettőt fára akasztották. És megirattaték a krónikák könyvébe a király előtt. Harmadik rész. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király Hámánt, a Hammedát, a fiát, az akági belit, és felmagasztalta őt, és feljebb helyezteti székét minden fejedelemnél, akik vele voltak. És a király minden szolgái, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király. De Márdokeus nem hajtott térdet, és nem borult le. Mondának azért a király szolgái, akik a király kapujában voltak Márdokeusnak, miért szeged meg a király parancsát. Lőn pedig, mikor így szólnának néki minden nap, és nem hallgat a reájuk, feljelenték Hámánnak, hogy lássák, megállnak-e Márdokeus dolgai, mert azt jelenti nékik, hogy ő zsidó. És látván Hámán, hogy Márdokeus térdet nem hajt, és nem borul le előtte, megtelék Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy csak is Márdokeusra magára vesse rá kezét, mert megmondták néki Márdokeus nemzetségét, azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában volt, a Márdokeus nemzetét. Az első hónapban, ez Nissan hónapja, Ahasvírus királyságának 12. évében Purt, azaz sorsot vetének Hámán előtt napról napra és hónapról hónapra a tizenkettedikig, és ez Adár hónapja. És mond a Hámán Ahasvírus királynak. Van egy név elszorva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzetségtől, és a király törvényeit nem teljesíti. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket. Ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elvesztessenek, és én tízezer talentum ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Akkor lehúzza a király az ő gyűrűjét kezéről, és adá azt az agági beli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. És mondta a király Hámánnak, az ezüst tied legyen, és a nép is, hogy azt cselekedjed vele, ami néked tetszik. Előhivatának azért a király írnokai, az első hónap 13. napján, és megiraték minden úgy, amiként Hámán parancsolá a király fejedelmeinek és a kormányzóknak, akik az egyes tartományokban valának, és minden egyes nép fejeinek, minden tartománynak annak írása szerint, és minden egyes népnek az ő nyelve szerint a Hasvérus király nevében iratott és megpecsételtetett a király gyűrűjével. És elküldettek a levelek futárok által a király minden tartományába, hogy kipusztítsák, megöljék, és megsemmisítsék mind a zsidókat, ifjútól a vénig, gyermekeket és asszonyokat egy napon, 13. napján a 12. hónapnak, ez odár hónapja, és hogy javaikat elragadják. Az írásnak mássa, hogy tétessék törvény minden egyes tartományban, meghirdetetett minden népnek, hogy legyenek készen azon a napon. A futárok kimentek gyorsan a király parancsával, és a törvény Susán várában is kiadatott, a király pedig és Hámán leültek, hogy igyanak, de Susán városa felháborodott. 4. rész Márdokeus pedig megtudta mindazt, ami történt, és Márdokeus megszaggatta ruháit, zsákba és hamuba öltözött, és a város közepére ment és kiáltott nagy és keserves kiáltással. És eljött a királynak kapuja elé, mert nem volt szabad bemenni a király kapuján zsákruhában. És minden egyes tartományban azon a helyen, ahová a király parancsa és törvénye eljutott, nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és siralom és jajgatás, zsák és hamu volt terítve sokak alá. Eljöttek azért Eszternek leányai és udvarmesterei, és megmondták néki, és megszomorodik a király asszony nagyon, és külde ruhákat, hogy felöltöztetnék Márdokeust, és hogy vesse le a zsákot magáról, de nem fogadá el. Akkor előhivatá Eszter hatákot a király udvarmesterei közül, aki az ő szolgálatára volt rendelve, és kiküldé őt Márdokeushoz, hogy megtudja, mi az és miért van az. Tehát tehát haták Márdokeushoz a város utcájára, amely a király kapuja előtt volt, és elmondáné mardokheus Márdokeus mindazt, ami érte őt, és az ezüst összeget, amelyet Hámán mondott, hogy juttat a király kincséhez a zsidókért, hogy elvesztessenek. És az írott rendeletnek mását is, amelyet susánban adtak ki eltöröltetésükre, átadáné neki, hogy mutassa meg Eszternek, és jelentse, és hagyja meg néki, hogy menjen a királyhoz, könyörögni néki, és esedezni előtte az ő nemzetségkért. Elment azért haták, és elmondta Eszternek Márdokeusz szavait, és mondta Eszter hatáknak, és meghagyá néki, hogy tudassa Márdokeussal. A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba hivatlanul, egy a törvénye, hogy megölettessék kivévén, akire a király aranypálcáját kinyújtja az él. Én pedig nem hivattam, hogy a királyhoz bemenjek már harminc napja. És megmondták Márdokeusnak Eszter szavait. És mond a Márdokeus vissza üzenve Eszternek, ne gondold magadban, hogy te a királyházában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, máshonnan lészen könnyebségük és szabadulásuk a zsidóknak, te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. És mond a Eszter vissza Márdokeusnak, Menj el és gyűjts egybe minden zsidót, aki susámban találtatik, és bőtöljetek érettem, és ne egyetek, és ne ígyatok három napig se éjjel, se nappal. Én is és leányaim így bőjtölünk, és eképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére, ha azután elveszek, hát elveszek. Elment azért márdukeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter parancsolán. 5. rész Történt pedig harmadnapon, hogy Eszter felöltözött királyiasan, és megállt a királyházának belső udvarában, a királyháza ellenében, és a király ült királyi székében, a királyi házban, a ház ajtajának átellenében. És lőn, amint meglátta a király Eszter királynét, hogy áll az udvarban, kegyet talált szemei előtt, és kinyújtá a király Eszterre az aranypálcát, amely kezében volt, akkor odament Ester Eszter, és megilleti az aranypálca végét. És mondané ki a király, mi kell néked, Eszter királyné, és mi a kérésed, ha az ország fele is megadatik néked. És felelt Eszter, ha a királynak tetszik, jöjjön a király és Hámán ma a lakomára, amelyet néki készítettem. És mondta a király, gyorsan elő Hámánt, hogy teljesítse Eszter kívánságát. És elment a király és Hámán a lakomára, amelyet Eszter készített vala. Mondta pedig a király Eszternek borívás közben, mi a te kívánságod, megadatik néked. És mi a te kérésed, ha az ország fele is, meglészem. És felelt Eszter és mondta. Az én kívánságom és kérésem ez, ha kegyet találtam a király szemei előtt, és ha a királynak tetszik megadni kívánságomat és teljesíteni kérésemet, jöjjön el a király és Hámán a lakomára, amelyet készítek nékik, és holnap a király beszéde szerint cselekszem. És kiment Hámán azon a napon vígan és jó kedvel, de amint meglátta Hámán Márdokeust a király kapujában, és az fel nem kelt, és nem mozdult meg előtte, megtelék Hámán haraggal Márdokeus ellen. De megtartóztatá magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hivatá barátait és zérest az ő feleségét. És nékik Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát, és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, és hogy fejjebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál. És mondta Hámán, nem is hívott Eszter királyné mást a királyjal a lakomára, amelyet készített, hanem csak engem, és még holnapra is meghívattam hozzá a királyjal. De mindez semmit sem ér nekem, valamíg látom a zsidó Márdokeust ülni a király kapujában és mondanék is zéres az ő felesége és minden barátja. Csináljanak ötven könyöknyi magas fát, és reggel mond meg a királynak, hogy Márdokeust akasszák reá, és akkor menj a királyjal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámának, és megcsináltatta a fát. Hatodik rész Azon éjjel kerülte az álom a királyt, és megparancsolá, hogy hozzák elő a történetek emlékkönyvét, és ezek olvastattak a király előtt. És írva találák, amint Márdokeus feljelenti, Biktánát és Térest a király két udvarmesterét, a küszöbb őrzőit, akik azon voltak, hogy rávetik kezüket Ahasvérus királyra, és mondta a király, micsoda tisztességet és méltóságot adtak azért Márdokeusnak? És feleltek a király apródjai, az ő szolgái, Semmit sem juttattak néki azért. Akkor mondta a király, ki van az udvarban? Mert Hámán jött a királyi ház külső udvarába, hogy megmondja a királynak, hogy akasztassa fel Márdokeust ta fára, amelyet készíteted néki. És felelének néki a király apródjai. Íme Hámán áll az udvarban, és mondta a király, jöjjön be. És bement Hámán, és mondta néki a király, Mit kell cselekedni azzal a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván? Ámán pedig gondolá az ő szívében, kinek akarna a király nagyobb tisztességet tenni, mint én nekem. És mond a Hámán a királynak, A férfiúnak, akinek a király tisztességet kíván, hozzanak királyi ruhát, amelyben a király jár és lovat, amelyen a király szokott ülni, és amelynek fejére királyi koronát szoktak tenni. És adják azt a ruhát és lovat a király egyik legelső fejedelmének a kezébe, és öltöztessék fel azt a férfiút, akinek a király tisztességet kíván, és hordozzák őt a lovon, a város utcáin, és kiáltsanak előtte. Így cselekesznek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. Akkor mondta a király Hámánnak, Sies! Hozd elő azt a ruhát és azt a lovat, amint mondád, és cselekedjél úgy a zsidó Márdokeussal, aki a király kapujában ül, és semmit elne hagy mindabból, amit szóltál. Előhozzá azért Hámán a ruhát és a lovat, és felöltözteté Márdokeust, és lovon hordazá őt a város utcáján, és kiálta előtte, így cselekesznek a férfiúval, akinek a király tisztességet kíván. És Márdokeus megtére a király kapujához, Hámán pedig sietett házába búsulva és fejét betakarva. És elbeszéli Hámán zéresnek az ő feleségének, és minden barátjának mindazt, ami fele történt, és mondának néki az ő bölcsei, és zéres az ő felesége, ha Márdokeus, aki előtt kezdtél hanyatlani a zsidók magvából való, nem bírsz vele, hanem bizony elesed előtte. És amíg így beszélének vele, eljövének a király udvarmesterei, és hihettek Hámánt a lakomára vinni, amelyet készített vala Eszter. Hetedik rész És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is, borivás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is, meglészen. És felelt Eszter királyné, és monda Ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Mert eladattunk én és az én nemzetségem, hogy kipusztítsanak, megöljenek, és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgálkul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet, az ellenség nem adna kárpotlást a király veszteségért. És szól a Hasvérus király, és mondja a Eszternek, a királynénak. Ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vit, hogy ezt cselekednék? És mondta Eszter, az ellenség és gyűlölő ez a gonosz Hámán. Akkor Hámán megrettene a király és királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borivástól, és ment a palota kertbe. Hámán pedig ott maradt, hogy életért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. És mikor a király visszatért a palota kertjéből a borivás házába, Hámán a kerevetre esék, amelyen Eszter volt. Akkor mondta a király, erőszakot is akart elkövetni a királynén, én nálam a házban. Amint ez szó kijött a király szájából, Hámán arcát befedék. És mondta Harbona, az udvarmesterek egyike a király előtt. Íme a fa is, amelyet készített Hámán Márdokeusnak, aki a király javára szólott vala, ott áll Hámán házában, ötven könyöknyi magas, és mondta a király, akasszátok őt magát reál. Felakaszták azért Hámánt a fára, amelyet készített Márdokeusnak, és megszűnék a király haragja. Nyolcadik rész és azon a napon adá Ahasvérus király Eszter királynénak Hámánnak a zsidók ellenségének házát, és Márdokeus bement a király elébe, mert elmondotta Eszter, micsodája ő néki. Lehúzá azért a király az ő gyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és adá azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeus tette Hámán házának fejévé. És tovább szóla Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz és sírt és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és tervét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. És a király kinyújtá Eszterre az aranypálcát, és Eszter felkelt, és megállt a király előtt, és mondta. Ha a királynak tetszik, és ha kegyet találtam ő előtte, és ha helyes a dolog a király előtt is én, Kedves vagyok szemei előtt, irassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámának, Hammedát a fiának tervéről szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, amely érné az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak veszedelmét, Monda pedig a hasvéros a király Eszter királynénak és a zsidó Márdokeusnak. Íme Hámánházát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára azért, mert a zsidókra bocsátottak a kezét. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik nektek a király nevében, és pecsételjétek meg a király gyűrűjével, mert az írás, amely a király nevében van írva, és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható. Hivattatának azért a király írnokai azonnal a harmadik hónapban, ez a síván hónap, annak 23. napján, és megírák úgy, amiként Márdokeus parancsolá a zsidóknak és a fejedelmeknek, a kormányzóknak és a tartományok fejeinek, Indiától fogva Szerecsenországig 127 tartományba, minden tartománynak annak írása szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén, és a zsidóknak az ő írásuk és az ő nyelvük szerint. És megírá a hasvérus király nevében, és megpecsételi a király gyűrűjével, és elkülde leveleket lovasfutárok által, akik lovagolnak a királyi ménes Gyors paripáin, hogy megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék, és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. Egy napon, a hasvérus királynak minden tartományában, 13. Napján, a 12. hónapnak ez adár hónapja, az írásnak mássa, hogy adassék törvény minden egyes tartományban meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magukat ellenségeiken. A futárok a király gyors paritákon kimentek sietve és fürgösen a királyi parancsolat szerint, és kiadatott a törvény Susán várában is. Márdokeus pedig kiment a király elől kék bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy arany koronával, és bíborbársony palásban, és Susán városa vigada és örvendez. A zsidóknak világosság támada, öröm, vigasság és tisztesség. És minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és rendelete eljuta, öröme és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és ünnep, és sokan a föld népei közül zsidók lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket. 9. rész a 12. hónapban azért, ez az Adár hónap, annak 13. napján, amikor eljött az ideje a király szavának és végzésének, hogy akkor teljesítessék, azon a napon, amelyen a zsidók ellenségei remélték, hogy hatalmat vesznek rajtuk, ellenkezőleg fordult. Mert maguk a zsidók vőnek hatalmat azokon, akik őket gyűlölték. És egybe gyűltek a zsidók városaikban, a hasvérus király minden tartományában, hogy rávessék kezüket azokra, akik vesztüket keresték, és senki sem állhatott meg előttük, mert miattuk való félelem szállott minden népre. És a tartományok minden feje, fejedelmek, kormányzók és a király hivatalnokai magasztalták a zsidókat, mert a Márdokeustól való félelem szállott reájuk. Mert nagy volt Márdokeus a király házában, és híre elment minden tartományba, mert ez a férfiú Márdokeus emelkedett és nagyobbodott. És leverték a zsidók minden ellenségeiket fegyverrel, megölvén és megsemmisítvén azokat, és akaratuk szerint cselekedének gyűlölőikkel. És susán várában megölének és megsemmisítének a zsidók 500 férfiú. Parsandátát, Dalpont és Aspatát, Porátát, Adáliát és Aridátát, Parmástát, Arisait, Aridait és Vajzátát, Tíz fiát Hámának, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének megölték, de zsákmányra nem tették rá kezüket. Azon a napon megtudá a király Susán várába megöletteknek számát, és mondta a király Eszter királynénak, Susán várában megöltek a zsidók, és megsemmisítettek 500 férfiút, és Hámán tíz fiát, a király többi tartományaiban mit cselekeznek, mi a kívánságod, és megadatik néked, és mi még a te kérésed, és meglészen. És mondta Eszter, ha a királynak tetszik, engedje meg holnap is a zsidóknak, akik Susánban laknak, hogy cselekedjenek a mai parancsolat szerint, és Hámán tíz fiát akasszák fel a fára. És szól a király, hogy úgy tegyenek, és kiadaték a parancs Susámban, és hámán tíz fiát felakasztották. És összegyűltek a zsidók, akik susámban valának, adár havának 14. napján is, és megölének Susámban háromszáz férfiút, de zsákmányra nem tették rá kezüket és a többi zsidók is, akik a király tartományaiban voltak, összegyűltek, és feltámadtak életükért, és békében maradtak ellenségeiktől, megöltek pedig gyűlölőikből 75 ezret. De zsákmányra nem tették rá kezüket. Történt ez az Adár hónapjának 13. napján, és megnyugovának a 14. napon, és tették azt vigalom és öröm napjává. De a zsidók, akik susánban voltak, egybegyűlének azon hónap 13. és 14. napján, és megnyugovának azon hónap 15. napján, és azt tették vigalom és öröm napjává. Azért a vidéki zsidók, akik kerítetlen falvakban laktak, Adár hónapjának 14. napját tették öröm és vigalom napjává, és ünneppé, amelyen ajándékokat küldözgetnek egymásnak. És megírál Márdokéuse dolgokat, és leveleket külde minden zsidónak, aki Ahasvérus király minden tartományában közel és távol vala, meghagyva nékik, hogy tartsák meg az Adár hónapnak tizennegyedik napját és annak 15. napját évről évre, mint olyan napokat, amelyeken megnyugovának a zsidók ellenségeiktől, és mint olyan hónapot, amelyben keserűségük örömre és siralmuk ünnepre fordult, hogy tartsák meg azokat vigalom és öröm napjaiul, és küldjenek ajándékot egymásnak, és adományokat a szegényeknek. És felfogadák a zsidók, hogy megcselekszik, amit kezdettek, és amit Márdokeus ír nékik. Mert az agági hámán, Hamedátának fia minden zsidónak ellensége szándékozott a zsidókat elveszteni, és púrt azaz sorsot vetett, hogy őket megroncsa és megsemmisítse. De mikor a király tudomására jutott, megparancsolt a levélben, hogy gonosz szándéka, amelyet gondolt a zsidók ellen, forduljon az ő fejére, és felakaszták őt és a fiait a fára. Annak okáért elnevezéke napokat Purimnak a Púr nevétől. És azért ezzel minden szava szerint, és amit láttak erre nézve, és amit érte őket, elhatározák és elfogadák a zsidók mind magukra, mind ivadékukra, és mindazokra, akik hozzájuk csatlakoznak örök időkre, hogy megtartják-e két napot, írásuk és határozatuk szerint minden esztendőben. És ezen napok emlékezetbe lesznek, és megülik azokat nemzedékről nemzedékre, családról családra, tartományról tartományra, és városról városra. És ezek a Purim napjai el nem múlnak a zsidók között, és emlékük ki nem vész ivadékai közül. Íra pedig Eszter királyné Abihai leánya, és a zsidó Márdókeus egész hatalommal, hogy megerősítsék a második levelet a Purimról, és küldje leveleket minden zsidónak, a hasvérus országának 127 tartományába, békességes és igazságos szavakkal, hogy megerősítessenek ezek a Purim napjai, meghatározott idejükben, amiképpen meghagyta a zsidó Márdokeus és Eszter királyné és amint elrendelték magukra és ivadékaikra a bőtölés és jaj kiáltás dolgát, és Eszter beszéde megerősíté ezt a Purim történetét, és könyvbe iraték. Tizedik rész És hasvérus király adót vetett a földre és a tenger szigeteire, az ő erejének és hatalmának minden cselekedete pedig és Márdokeus nagy méltóságának története, amelyel felmagasztalá őt a király, nincsenek é megírva média és perzsia királyainak évkönyveiben. Mert a zsidó Márdokeus második volt a hasvérus király után, nagy a zsidók között és kedves az ő atyafiai sokassága előtt, aki javát keresi népének, és békességet szerze minden ivadékának.